Vazdojmë me leximin e librit të çmuar të autorit Imam Alber Bahari rahimahullahu me titullin Sharh Us-Sunnah. Jemi te pika 140 ku ka thënë autori rahimahullahu: "Wal halalu ma shahidta alayhi wa halifta alayhi annahu halal." Wakadhalika al haram pra halal është ajo për të cilën mund të dëshmosh edhe mund të betohesh se është halal gjithashtu edhe haram harami do të më thonë është haram ajo që mund të dëshmosh dhe mund të betohesh se është haram ma hak fi sadrika fa huwa shubha kurse ajo që të bren në zemër ajo është çështje dyshimtë Dëmë thënë me kitë pikë, kjo është këshilë për njerëzit që të më si pasojnë muftit e dyshimët, dëmë thënë ata udhejtësit e bidatit të cilët pujapin përgjigje njerëzve si pas epsheve të tyre, kurëse njeri u ka në zemër dyshim, edhe kur punon për një qështje si pas fetfaz dikuit, edhe mundohet me debatu me njerzit mbast asaj fetfaje, prapë në zemrën e tij nuk është i qetë se ajo është halal. Për shembull, nëse ja bën ndonjë haram, ja bën halal ose e kundërta, nëse e bën haram in halal. Prandaj kad, me këtë ka dash të thotë se kur të punosh, du më thënë, ti me këtë jetë edhe me veprimtarin të ndë, edhe me pun të tua, ti je në raport me Allah, subhanahu wa ta'ala, je në adhurim, pra ndaj, të dish se halal është ajo qështje për të cilën ti mund betohës, du më thënë, nuk kja asë një loj dysimi. Ajo është halal. Edhe Haram është ajo për cilën mund të beto e së është haram. Sëpse pengamerion, salabahu aleyhi wa sallem, e ka pru shërjatin më të përsosur, pasi si që dim të gjithë pengamert kanë qenë me akidet të njajt, me besim të njajt, nuk ka pas dalim me styre në besim, kurse ligjet i kanë pas të ndryshme, ashtu si ka si ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. <coughs> dhe Allahu i lartsuar e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamberin e fundit dhe vulën e pejgamberve. E <coughs> këtë pejgamber e ka dërguar për gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit dhe prandaj ja ka dhënë këtij pejgamberi seriatin më të përsosur edhe më të përshtatshëm pra shëriati cili është i përstatshëm në se cilën ko, në se cilën vend, për se cilën njeri edhe për se cilën popull. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, pra përmes eh, këti shëriati e ka zbritë mëshirën e ti, dhe ka dërgu, <coughs> si që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe në thëne ka dërgu për nga merin sër Allahu a.s.w., si masir për njerëzit, edhe për t'i udhëzuar në rrugën e drejtë, por edhe gjithashtu që ta ken praktikimin e fesë të lehtë. Thotë ajo që është në këtë sheria është e lehtë që të zbatohet prej secilit njerëj, edhe zbatimi i sheria tit bie dobit shumë të si në individin, do të thonë në shëndetin e tij. Fizik, psikik, shpirëtëror Në shëndetin e familjes Edhe lidhjes familjare Në shëndetin e xoqeris Në mirqenje Xoqeris e dvendit e kështu me radh Dëmë thënë Në zdo aspekt Zbatimi i shëriatit Të Allahu subhanahu wa ta'ala Të cilin ja ka shpal Për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem është mirësia e plod Pra në këtë dunja Për Përveç asaj, Allahu gjithashtu jep shpërblime të mëdha për zbatimin e urdhrave të tij dhe largimin prej ndalesave të tij, e pra jep shpërblime të mëdha në ahiret, po ashtu për veç të mirave të shumta të atë cilat i gëzon njeriu në botë. Kto domethënë ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala në disa ajete Edhe një prej atyre është ajetin surën al-A'raf Ka thonë për pengamerin sallallahu aleyhi wa sallam Wa ju hillu le humu të tajibati Wa ju harrimu aleyhimu l-khabait Pra, ky pengamer është ashtu që kemi dërgu Që ua lejon Dëmë thonë ua ban të lejuar Zdo gjatë mirë edhe të këndshme dhe të dobishme Dhe ua ndalon zdo gjatë të fliqurë edhe të dëmshme edhe dëmë thënë që nuk është e mirë që është shëmtuar wa ju hillu le humot të gjibet pra wa lejon të mirat wa ju harrimu alihimul khabaith edhe wa ndalon të këqiat ose të fliqurat pra ndaj muslimoni duhet të di prer pas një dyshim se ajo që është e lejuar në shëriatin tonë ajo është pa tjetër e dobishme dhe e mirë, edhe e pastër, kurësa e që është ndaluar, nuk ka dyshim se është e pa pastër, e fliqurë dhe e dëmshme, e që si jelë dëmet shpejta ose të më vëndshme. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, pra ti këthemi kësaj që ka thonë autori, Kete ka thonë bastë hadithit ku ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, el bej, el bejjin, wa sallem El halalu vej inel halal e bejjin Va inel haram e bejjin Dëmë thonë halali është i qartë Dhe harami është i qartë Pra dëmë thonë ato që janë halal në seriatin ton e, Argumentet për to janë të qarta Qështet që janë të pastër ta dhe të dobishme Nuk ka dyshim se janë e lejuara halal, do të thonë tharrat, këto pemët, frytet, frutat, do të thonë pasuria që fitohet me punë dhe me besnikëri e kështu me radh, që është me punë që e ka lejuar Allahu, gjithashtu e, martesa e tjera e tjera, do të thonë këto janë çështjet të cilat i ka lejuar Allahu dhe ka çështje që i kanë ndaluar siç them, të cilat janë të dëmshme dhe të fllihqura. Mirpo gjithashtu është prej urtësisë së Allahut subhanahu wa taala dhe mëshirës së Tij për kët ummet për njerëzimin që për çdo gjë që është ndaluar në sheria, ka alternativë prej halalit që është shumëfish më e mirë dhe më e dobishme dhe më e këndshme. Dë më thonë, Allahua ka ndalu Zinan për e kaleju Martesën, që pa dushim Se është shumë fish Më, më mirë Më përstatshme për natyren e njeriut Më pasër Më qetë Sësa zinaja E ka ndalu kamaten Për E kaleju trektim Dë më thonë edhe fitimin me halal E kështu me radë, dë më thonë Për çdo gjë që njerëzit pyesin kur ushqarohen pjesët e serialit për diçka që është ndaluar, ata thonë se na ndalut këto, kjo kjo haram, kjo haram, kjo haram, thonë atë. Ëh, kjo është prej injorancës, sepse realiteti është se halallat janë më shumë. Por ajo që është alternativë e kundërta e atij haramit që është halall është shumë herë ma e mirë se ajo që e kërkot njëriju në haram. Dhe pra halali janë përshënën sikur këto qështje që janë të qarta, të lejuara, të pastra, të kënçme, kurse ato që janë haram janë qështje që dihet, dhe më thënë edhe nga natyra e njëriju të se janë të fliqura dhe të refuzuara, dhe më thënë natyra e njëriju të refuzonë si që është ngrënja e coftinës, mishi, i derit, alkoholi, e pasuria e vjedhur, ose e rëmbyer, ose si tham, kamata, ose e, që ështëje të njajshme, dhe më thënë Komari, Bidjozi, Rishveti, e tjera, tjera, dhe më thënë Zinoja. Këto janë që ështëje që janë haram dhe janë të qarta. Pra janë të qarta edhe në aspektin e dëmit dhe flicësisë të tyre edhe në aspektin e qartësisë argumenteve që janë në Kuranë në Sunet dëmë thënë janë qartë që janë të ndaluara Mirë po mes tyre pra ka thonë pengamiri sallallahu anësillim halalli është i qartë edhe harami është i qartë mes tyre ka cëstje që janë, nuk janë të qarta duken dëmë thënë përzihet dhe njerë duket si haram dhe njerë si halal ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la ya, la ya'lamuhunna kather min an nas do thon shum njerz nuk i din ato pra e, dietart i din edhe çështjet që janë të paqarta për shum njerz ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shum njerz nuk i din nuk ka thon nuk i di askush për njerëzve por një numër i madh i njerëzve nuk e din e, kurse ka dietar edhe në zëndzëdije njërës që si kam pësu të cilët i din këto qështje dhe e largojnë pacartësin dhe pështjelimin, dhe më thënë, prej njërzve. Nëse diçka juduket e pacartë, ata e tregojnë gjykimin e Allahut në bastë argumenteve edhe largohet kjo pacartësi. Mirë po përderi sa njëriu nuk e ka një qështje të qartë, atëherë, thotë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن kusrohet prej dysimeve prej prej tyre të çostjeve të paqarta ather ai e ka ruajt pastërtinë e fesë të tij dhe nderit të tij ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام kurse kusbie në dysime ose në paqartësi ai ka rënë në haram thon njeriu që lë diçka për të qenë i sigurt <coughs> për të ruajtur prej haramit, domethënë lë edhe diçka që nuk është e qartë plotësisht se është haram, mirëpo pasi ka dyshim e lë atë vetëm që ta ruaje fenë dhe nderin e tij, kurse ai që bie në gjëra të dyshimta ose të paqarta, ai ka rënë në haram. Do të thonë se është në haram për shkak moskujdesit të tij ose kur është kur vazdon do të thënë ti mos rruhet prej çështjeve të dyshimta atë sigurisht se do të lecohet në kuptimin e tij do të lecohet edhe rënia në haram se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kel ra'i yar'a hawla al hima yusiku an yuati'a do të thënë sikur a i bariu që i ruan kopen rrët kufirit, ose në kufi, edhe shumë let mund të bjerë, edhe, dhe më than, zakonisht delet do të dalin edhe në pronën tjetër. Pra ndaj, dhe më than, <coughs> neglizenca glisen, edhe skelja e qëstjeve të pacarta, dhe të siel deri të rranja në Haram. Pra ndaj, muslimoni duhet tjetë i kujdeshëm edhe të ruhet, tjetë i devotshëm, të më thanë, devotshëmëria shihet në ruhetjen prej qështjeve të dyshimta. Edhe, si që thamë, ato qështjeve të dyshimta janë ajo ku përzijet halal dhe harami. Pra në mos ju afro, qështjes në të cilën cilë nuk e ketë qartë që është halal dhe harami. <clears throat> ë do të thotë për se si example ka dhënë Sheikh Rabia Hafizullah ka thënë përse nëse një njeri do të martohet nga një vend do të martohet me një grua prej më ndonjë grua prej një vendi mirë po nat vend e ka një motor që nuk e nje nuk e di se kanë ka motor më po e di sigurt se nat vend jeton motra ati, atëherë, dhe më than, është më sakt që a i të largohet prej martesës me, me grua, dhe më than, të ati vendit. E, ose qështjet në gjajshmet, dhe më than, pasi njeriu e di mundësin e madhës e di e në haram, për që në në një qështje, atëherë, kjo është që e bre në zengërë. Dhe më than, kjo është ajo që nuk, nuk jale e shpirtin vahat, përëndaj njeri duhet të largohet prej saj, edhe atëher e ka rujtë fejnë e ti. Për ndryshën qëfëse bjen atë, ka thënë për nga meri sallallahu alai nësallem në hadith tjetër, ajo që është, të thotë haram, është ajo që të brejnë në zemër, edhe nuk të le rehat të thotë, edhe në qëfëse thjapin fetfa shumë, mufti, shumniers, do të thonë edhe nëse ti japi një fetva por ti e ndjen në zemër se ka dyshim, atëherë duhet të largohesh prej saj. Pastaj në pikën tjetër 141, ka thonë autori rahimahullah, thotul mesturu men banasitruhu, wel mehtuku men banahthuku. Do thonë njeriu i mbulur, atë ai që është çart se është imbuluar kurse i demaskuar është ai që është bëj çart demaskimi i ti. tij. Ëh çfarë do të thotë kjo? Do të thonë një njeriu përderisa nuk sfat haram, do të thonë gjyhna nuk i bën nuk bën gjyhna haptas ose nuk bën bidate ose nuk bëndë të më thënë që është të ndaluar anë përgjithsi edhe nuk është pa ajo të njerëzit në atë kohë ajo është njëri e, që logaritet dë më thënë si nësen si i mirë dë më thënë ajo është që mëkatët i ka të mbuluar asëpse e, prej kësaj cilësie nuk mund të shpëtoj asë njeri dë më thënë prej rënjes të mëkatët nuk ka dhe njeri që ka shpëtu Mirë për ka disa që i kanë të mbuluara Edhe disa që i kanë haptas Grupë të rejtë të njerëzit nuk existon Ka njerëz që më katët Allahu u a kanë bulu Edhe ka njerëz të cilët Allahu u a kanë zbulu Sepse ata i kanë bërë haptas Se që ka thëmë për nga mirë sallallahu aleyhi vësallem Kullu umëti mu'afa Illa l-muzahirin Dhe më thëmë Gjithu me ti tim I falen gjenohet përveç atyre që i bëjnë haptës. Wa inna minë al-mujahara, enja amela rrëgjulu bil lejli amelen, thumë yusbihawë, wa qatë setë rrëvë Allah, fe jëkulu, ja fulan, amiltu lë bari hëta këdha vë këdha, dhëmë thënë prej kësaj bërjes së gjënaj të haptës, është edhe kër njeri u bëndën i gjëna gjëtë natës, pas të ingrijet mën gjesë, dhe Allahu ja kanë bulu atë i gjënajën, Pasta e ajë thot, o filan, prom kam bakështu e kështu. Dhe thot, wa qatë bëte jeshturuhu rabbuhu wa ju sbihu jekshifu sitra Allahi anhu, edhe ajë njeri është që Allahu, dëmë thënë gjatë natës ja kam bulu mëkatin, kurse ajë e ka largu përdena Allahut në mëngjes. Allahu në rujt prej kësaj, Allahu në rujt në përgjësi prej gjdo mëkati dhe gjdo bidati dhe gjdo devijimi. Por, os përqendlim se njeriu përderisa është se si thosh i ruitur, i mbuluar në këta aspekte që nuk bën mëkate haptas, duhet të llogaritet për për i, i tillë. Edhe nuk duhet të humbtohet në fshtecit e tij gjithashtu nuk lejohet pra nuk lejohet të hullumdojt në fshetsit e ti edhe gjithashtu nuk lejohet të dysohet njerion dhe më thënë kjo është prej cilësive të bidatëgjive që njerion ata problemi është se, në që se nuk e njojnë dikan që është në bidati natyre ata janë kanë qëndrim dysimin dhejti pra ndaj e, prej Menhegjit e hlisonetit është që një njeri i cili nuk ka shfaqur ndë një bidat edhe nuk ka shfaqur ndë një mëkat Logaritet si njeri i mirë dhe njeri i sunetit Kurse kur të shfaqe diska prej bidatëve ose kur të shfaqe mëkatet Dëmë thënë gjykojët si pas asaj që e ka shfaqur Tëtë e hlisonë e vëllë gjemëa se lefit nuk janë ata të cilët gjykojnë si pas pështë cilët Për këtë është akuza e bidaxive që na e bën se ne gjiqojm sipas një, do të thënë gjiqojm në jetat e njerëzve, gjiqojm të fshtat të njerëzve, kështu më radh. Kjo është vetëm mask për ta mbuluar devimin e tyre që e kam, kurse realiteti është se ne gjiqojm njeriu vetëm sipas asaj që ka sfaj. Do të thënë fjalë ose vepra, fjalë të shkruara, të dëgjuara, vepra, shoqëri, do të thënë këto janë çështjet që sihen. Kur sajo s'ka ka në brendësi, at nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi të urdhëruar të xhiqojmë sipas asaj që është e dukshme. Prandaj nëse nuk kemi pa të dikush devijim, pra nuk kemi dëgju ndonjë fjalë që është në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, nuk kemi pa ndonjë vepër të tillë që është bidat ose mëkat, edhe nuk kemi pa që shoqërohet me njerëz të devijum, atëherë ne llogaritim për një rit të Mir. Kjo është për njerëzit në përgjithësi. Do të thonë për të gjiku njerëzit në përgjithësi. Kurse dituri për të marr dituri brej dikujt nuk nuk nuk është, do të thonë, kjo si rregull, për të marr dituri, do të thonë, duhet të jetë njeriu të ketë shfaqë se ka dituri, edhe se ka, do të thonë, me nëcë selafi. Ose duke marr Dëmë thënë, lëvdata ose leje prej djetarve Ose duke u shfaqaj me vepla të ti Me kalimin e kozë, dëmë thënë, shi e për njeriu Se ka menhec se lefija dhe se ka diturit të dobishme Prandaj, dëmë thënë, për marrën e dituris Nuk themi se në qovë se nështë imbuljum Dëmë thënë, nuk dim dhe një të keqe prej ti Marrim diturit Kjo, kjo nuk është kuptimi sakt E, është për llogaritjen e njerëzve në përgjithësi, do të thonë qëllimi është se secilin njerëj e gjykojmë sipas të dukshmës që ka. Vetëm nëse ka devijim të dukshëm, atëherë e llogaritim si të devijuar. Nëse që ëh, do të thonë ajo e dukshmë e tij është e rregullt, atëherë e llogaritim si në rregull. Por për të marrë dituri prej tij, duhet të jetë dituria e tij e dukshme, edhe më në heshti, të jetë i dukshëm. Më tutje në pikën 142 thot autori rahimahullahu ve idha sami'ta ar-rajula yaqul ja fulan musabbih wa fulan yatakallamu fi at-tashbih fat-tahimhu wa'lam annahu jahmi. Domthon nëse dëgjon një njerëz që thot filani është për ngjasues ose filani flet domthon për për ngjasim të Allahut me krijesat domthon Ather thot fattahim huwa alem anahu jahmi, demthan akuzoje at njeri edhe di se ai esh jahmi. Thot wa idha sami'ta ar-rajula yaqul fulanun nasibi fa'lam fa annahu rafidi. Demthan nëse dëgjon për një njerëz që thot, nëse dëgjon një njerëz që thot filani esh nasibi, ather di se ai esh rafidi. واذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد برانسا دجاو ديكان تثوت فولم التوحيد اد اشفيغوا التوحيدين ثات فعلم انه خارجي معتزلي امم هن دي اس هيست بري خاريج و ومتزليوي او يقول فلان مجبر او يتكلم بالاجبار امم تشوس ديكوث ثوت filamni është xhæbrid do thonë se flet për xhæber thot fa'lam annahu qadari do thonë dija se është qadari thot لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع do thonë sepse këto emra këto emërtime janë të spikura ato i kanë spikur bidatxit Kuptojët se bidat gjitë në se cilën ko, e kan akuzu, i kanë akuzu ehlësune vëllë gjemaë me bidat që është kundërt me bidatin e tyre. Dëmë thanë pasi, ehlësune vëllë gjemaë, se le fitë, e refuzojnë se cilin bidat edhe e refuzojnë se cilin grup që e ka kundrështu sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Pra nuk pranohet as gjë përveç sunetit pengamerit sallallahu aleyhi vësallem nuk i pranojmë regullat të shpikura gjithashtu, që thonë të bashkohemi në ato cështje që i kemi të përbashkëta, dhe ta rësvetojmë njëri tjetrin për ato cështje ku kemi kundrështim. Jo, për kundrë a zidë, më thënë, ne hecim si pas parimeve të kuronit dhe sunetit, si pas fjallës Allahut Subhanehu ve Teala, el al mu'minune o el mu'minatu ba'duhum e uliya u ba'd, dhe më thënë, besimtarët dhe besim Miqë të njëri tjetrit Je mërune bil ma'rufi Wa janëhune anil munker Dëmë thënë ata E urdhrojnë pra njëri tjetrin Për të mira Ndalojnë njëri tjetrin Për i të këqijave Gjithashtu e, Si pas fjales Allahut Va të vasau bil haq Dëmë thënë se Ja përosisin njëri tjetrit Hakun Pra enzisin Ose i flasin njëri tjetrit Për pasimin e hakut Kjo është e vërteta Kjo është e vërteta E, edhe kurse munkeri e keqja duhet pa tjetër të mëhojt edhe feja Allahut të pastrohet dhe më thonë pastrohet prej asaj që mundohen të devjuarit ti në gjitin fesë Allahut e, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhu a sellem jahmilu ha dhe l'ilme min kulli karnin udullu hu dhe të këtë dituri prej se cilës generat e bartin njerëzit më të drejtë të cilët thët, jenë funë anëhu të hrifë alë ghalin, dhe më thënë i largojnë prej diturisë, ose pra i mohojnë se ato janë prej diturisë ose prej fesë, qka? Të hrifë alë ghalin, dhe më thënë devimet e ekstremizdhëve, wanë të halë alë mëbtilin, edhe rrugët e gjenjeshtarëve, wa të uilë alë gjahilin, edhe komentimet e ignorantëve. Dhe më thënë, djetartë në se cilën kohë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka dërgu dhe ka caktu djetartë për se cilën kohë, si pas fjales për nga Merit sallallahu aleyhi wa sallem, që në se cilën kohë do t'jen roje të pas tërtisë të fejsa Allahut. Dhe më thënë, të cilët e ruen fejnë e Allahut prej tri sulmëve. Dhe më thënë, i largojnë devjimet e ekstremizdve të cilët, do të them me ekstremizmin e tyre, e devijojnë fein edhe i stonin fe diçka që nuk është prej sa. Edhe e, ato rrugët e gënjeshtarve, do të them flasin për ata të cilët kanë gënjy, edhe kanë kanë nxjerrë, do të them rregulla të reja ose kanë, kanë gjithashtu kanë spiv ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë tradhë huhadithe e kështu me radh. Edhe dietart janë ata që izbulojnë gjenjeshtrat e gjenjeshtarve, dhe u e të ujlel gjahilin, gjithashtu, edhe komentimet e i një randve. Dhe më thanë, e shojmë na, sidomos në kohën ton, ka shumë i një randë që flasin e mërtë fesë Allahut, edhe flasin cudira, dhe më thanë, që ndoshta nuk i këtë dëgju të ndë një devijuar tjetër para tyre. Allah unë arujtë kjo është 1 prej kjo është 1 prej qëllimeve kryesore të ekzistimit të dietarëve dua të përmendni këtë se e kemi parë në kohën tonë disa njerëz të devijuar i përmendin emrat e dietarëve e përmendin Filanin i Pëmbaznin Albanin u Feminin Feuzanin e përmendin nëse i tregon dikujt se Filani është i devijuar thot, po ajë vëzhdimisht të përmenin këta djetarë, më thonë se, ajë qenë ka prapasus i tyre. Mirë po, nëse e analizon, është se ata i përmenin këta djetarë në cështje të cilat, më thonë, kanë pajtim, që nuk i prejkë në devimin e tyre. Kurse kur djetarët flasin për ignorantët të cilët ata i pasojnë, ose gjenjeshtarë të cilët i pasojnë, ose ekstremistët të cilët ata i pasojnë, atëherë i hedhin dietarët, edhe i marrin ata i ignorantë dhe ekstremistët e gënjeshtuar dvetë. Do të them për çështje, prandaj do të them dietarët janë në secilën kohë për të për të folur për njerëzit dhe për fenomenet që janë në atkoll. Do thotë tash çështjet që ndodhin sot në nuk kemi mundësi të apysim i vëntemien, për që më lëse ima Mahmetin. Dhe ckojmë të apysim Feuzanin, ose Rëbijen, ose dhe më thënë djetarëte më dhejtë kësaj kove. Pra ndaj, ata i marin disa qështje që ka janë sëqaru për para mira, për para njëmi vjetë ose më shumë, dhe më thënë qështje të avdesit, ose qështje të akides, ose që, dhe më thënë, aty ku pajtohen, në disa qësht E Shek Fozanit ose kështu po, kur është përcë është jetë bashkohore, konkrete, për njërzë dhe fenomene të kësaj kohë, atëherë thojnë, nuk është ai djetarë, po është filani, dëmë thënë e që është e, i përstatë shumë me partinë e tyre dhe me devimin e tyre. E, për këtë shkak, dëmë thënë pasi djetartë e hlusënetit, nuk e lanë asë një devimë, edhe se si cilin devijim e kundrëstojnë dhe e luftojnë edhe pra bëjnë i nkeru lë munkër të më thëmë, normal kur e shetë dikandu këpi alkohol e kje obligim e, nëse, nëse kje pustet me ndalë me dorë nëse nuk kje pustet atëherë me gojë nëse nuk ke mundësia së këtën atëherë të pakëtën me zemërë të më thëmë, kurse kjo është një mani me i dobtë Mir po kur prandaj kur se diçka devijm fe ose dëgjon diçka që s'tan për fen e Allahut që nuk është e, prej fenes Allahut, atëherë normalisht obligimi është edhe më imavë, i madh që ti bash inkar, do të thënë ta kundërshtosh edhe ta refuzosh atë atë munkër, atë keqësi që është paraqit. Mir po kur kur ndjek kët rrug, patjetër se domthonë, njeriu që e ndjek këtë rrugë do të jetë i sulmuar. <coughs> edhe sulmet janë të lloj-llojshme, edhe qëllimi kryesor i të devijuarve është që t'i fusin dyshim njerëzve për dietat ose për njerëz të sunetit, duke vetëm sa ti largojnë prej tyre, domthonë që të, që të mund ata e lirsom, do të thonë të vazhdojnë me devijimet e tyre dhe mos ketë kushti kundërshtoje. Prandaj, e, se cili prej grupeve të devijuara e ka akuzuar ehlesunetin me atë që është e kundërt me bidatin e tyre, do të thotë ata të cilët i mohojn cilësitë e Allahut, kanë thonë për ehlesunetin se janë musabbaha, do të më thonë që e ngjassojnë Allahun me krijesa, pasi bidati i tyre është mohimi emrave dhe cilësive të Allahut dhe duke pretendu se me kitë mohima të alargoen prej të shbihit prej përngjasimit prandaj kam thonë për e hlusonetin <coughs> kam thonë për e hlusonetin se janë përngjasues praj përngjasojnë Allahut me kryesa kurse e hlusoneti janë shumë të pastër prej kësaj prandaj kam thonë autori Rahimehullah kur ta dëgjosh dikon se thot filani është musabib, do të thon filani prej El-Sunetit, nëse thot se ai bën tashbi, atëherdi ai është mu'attil, do të thon xehmi që i mohon cilësitë të Allahut. Kur ta dëgjosh dikon që thot për El-Sunetin se ja filani është nasibi, do të thon na, nasibi ose navasebi janë ata të cilët flasin keq për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam eh <coughs> ather e kupton se ai njeria esht rafidhi do të thon që e tepron në lidhje me familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sipas pretendimeve të tyre pra duke ber, duke u dhën disa për anëtarëve të familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke u dhën disa cilësi të Zotit edhe kur ehlesunetin sqarojnë se, do të them, familja e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ka pozit të lartë dhe respektohet tek shumica e radh, mirëpo nuk kanë ata dor diskaprë krijimit ose çoshtjet ngjashme, atëherë këta thonë se ky është nasibi, do të them, janë familjen e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Gjithashtu sufit thonë për ehlesunetin se këta i janë evliat, do të them, flasin keq kundër njerëzve të mirë. Vëtëm pëse, e lësunet i thojnë që nuk gudzon të lutët asë kush përveç Allahut. Pas ta ka thonë, nëse një njeri e shëqë që thotë folë për të uhid, ose sëqeroma të uhidin, atëherë di e se ajo është kharigji më të zili, sëpse kharigjët dhëtë bidatin e tyre të këfirin e tyre e quen të uhid pra te ata tauhid është vetëm tekfiri kurse nëse nuk ka nëse nuk bën njeriu te nëse njeriu nuk bën tekfir atëherë i thonë mushrik gjithashtu se këtë inshallah do ti sqarojmë mësimin e ardhshëm me len Allahut e por vetëm ta përfundojmë këtë deri në fund se gjithashtu ka thënë Nëse diku dikana në dëgjojnë se thot filani është xhabri, atëherdi se ai është kaderi, do të thonë sepse ata kaderit, të cilët thonë se asgjë nuk është caktuar, edhe se njeriu vet i është krijues i veprave të veta, atëher kur ehlisuneti e, e thon atë që është e qartë, atë që është sakt, do të thonë ndidhe me këtë temë. Ata reakuzojnë se këta janë gjëbrit, më thonë, sikur gjëbrit të cilët të thonë se njëri u nuk ka vullnet lirë, më thonë për, e, dhe prondë, më thonë, sikur trenin e për binarë, nuk, nuk delë preja saj që ja ka cektu Allahu, edhe kjo është devim, më thonë, ehlesun e velgjema, a thonë se njëri u ka vullnet lirë, mirë pa ajo është brenda vullnetit Allahut, edhe gjitho vej për është e kryuar prej Allahut, Kurse njeri është që bënë, njeri është vepruës, kurse Allah është kryuës. Se thotë këto e mërtime, i kanë shpik pra vetë bidat gjitë, dhe më thanë këto janë e mërtime me cilat mundohen t'i largojnë njerëzit në përgjithsi prej pasuesve të sonetit edhe prej djetarve të sonetit duke hedhë e, në ofka edhe duke hedhur dhe më thënë kështu emërtimet këtila <coughs> të shumtuera në se cilën ko edhe në ko në tonë gjithashtu i akuzojnë djetarët e hlusonetit si njerës të gjerëhit dhe më thënë pasi përmendet gjerëhot adil ata thënë se dhe më thënë këta kanë vetëm gjerë vetëm për ti sumu njerëzit ose ju thënë ekstremistat e gjërhit, ose ju thonë gjithashtu ekstremistat e bindjes daj pushtetarve, e kështu me rallë, të më thonë, këto janë e mërtime të cilë ati kanë shpik, pra bidat gjitë, vetëm për ta shëmtu imajin e pasuesve të sonetit, edhe për ta për ti pengu njerëzit, të më thonë, prej pasimit hakut. Në lidhje me këtë pik, me lena allohu të të sëqerojmë në detajë, pak, disa të sështje që janë përmendur edhe tjera herë, mirë përme që është shpikimi jat, vazhdojm, tjetar, e kësaj pike maj gjatë, përse koha u afru për namazin e akshamit, do të vazhdojmë në javën tjetër me lejmë dhe me ndihmën e Allahut, Wallahu a'lem, wa sallallahu a sallam a ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad, wa akhiru da'wana, en ilhamdhe lillahi rabbil alemin.